Спросоння закрихтав, мовив винувато, коли протер очі. Ха-ха-ха! Заснули ми ото, покровительнице і радільнице наша. З того дня і почалася дивна дружба маленької Соломійки зі старим священником. Відтепер вона щонеділі обов'язково просила маму або ж бабусю взяти її до церкви. Їй задавало великої утіхи спостерігати, як, промовляє панатець дивні, незрозумілі слова, схожі і не схожі на ті, що вона вдома чи на вулиці чула, як читає із окованої позолоченим металом важезної книжки як ходить з кадилом, а з нього пахущий-пахущий запах розноситься. Раз, проходячи мимо, отець Андроній ніби ненароком торкнувся її голови покритої білою з блакитними волошками, вишитими мамою Хустиною. Погладив ледь-ледь, а Соломіка от того доторку Опинилася вище сьомого неба. Свята не могла діждатися, Щоб з Новика до церкви піти. Пальчики загинала, Крачкома денечки рахуючи, До десяти рахувати Тарасик навчив, Щоб вже два класи польської школи скінчив. Та зітхала, бо день репучим возом до ночі їхав. Зате кілько ж радості було, коли панотець знову на голівоньку руку, шкарубку і трохи димом пахлу, поклав. Відтоді стало начеб своєрідним ритуалом щонеділі та у свята, великі й менші отець Андроній, обходячи паству, мусив торкнутися соломічної голови, а вона звести очі і сяйнути на батюшку-блакиттю тільки їй належного неба. А ще ж було причастя поцілунки Христа і теплої батюшчиної руки. І в будні, ні та й ні, Забігала Соломійка на подвір'я панеця, терпеливо чекала, доки він вийде, не одважувалась зайти до хати. А вже як виходив, сідали парою на призьбі і починав Панатець оповідати біблійні історії про Ноя, який великий дивний ковчег збудував, про Авраама, що сином зради любови до Бога пожертвувати хотів, про Йону, який в черві кита опинився, про битви князів і царів юдейських, про народження у яслах поруч з ягнятами Сина Божого, про те, як маленького Ісуса перший раз до храму принесли, де оздрів його старець Симеон. Соломіка слухала. Очі й росли, і росли від почутих див, які вона уявити і осягнути намагалася. Особливо чомусь їй запам'яталось, як ной із ковчега, то човен. Крипа така велика, пояснив отець Андроній, голубів відпускав, аби розвидали чи є вже де земля серед безмір води моря океану? Той океян за наше озеро більший, наївно питала Соломійка. Більший отець Андроній значливо вказівного пальця зводив. У сотні тисяч разів більший. Його голос приглушено рокітливий. Соломійка захоплена дивиться на піднятий палець, намагаючись уявити безмір води. Та уявляє раптом себе голубкою, котра летить над тою безкінченною водою. Вона дивиться і дивиться, шукаючи маленький острівок, хоча б такий, як посеред броду в селі, де річка-мережка розливається. Але острівка не видно. Голубці Соломіці стає страшно. А що, як вона не знайде шляху назад? Та раптом вона помічає поруч себе голуба, тільки не білого, як вона, а сивого, сивого-сивого, як отець Андроній. Вони летять удвох і раптом бачать, Маленький шматочок землі серед безмежі води. Соломійка знає з розповіді отця Андронія. Голуб принесе ноєві з тої землі оливку, то дерево таке, пояснив отець, гілочку. Голуб? Один? Кілько ной пустив голубів, питає вона. Одного? – відказує батюшка, що почав був дрімати. Їдного? – Соловік розчаровано. «А як же голубка?» «Потому голуб не повернувся, і Ной збагнув, що води відпливли, чує вона голос. Час було знову заселяти землю». «Шкода!» – зітхає дівчинка. «Шкода? Чого?» Земля мусила заселитися, а люди – «Розмножуватися?» «Що голуб був їден?» «Їх узявно і пару, як і всякої тварі!» Отець Андроній пригортає Соломіку. «А відпускав по одному, так у писанні сказано. Тобі не холодно?» «Ні, мені тепло». «Їй тепло от цих розмов. О чогось такого». Що й не пояснити словами. Коли ж Соломійка якось не приходить на ці їхні посиденьки, отець Андроній тривожиться і рушає до її оселі. Може, захворіла? Ні, вона здоровенька. Сидить на подвір'ї, на колоді і чистить ножиком молоду бульбу. Після привітання, слава Богу, навіки слава, Зводить навіття блакитні оченята гукає. Трасику, принеси батьку ще одного ножика. Він мені поможе бульбу чистити. Отець Андроній не знає сердитись йому чи сміятися. Повагавшись, покірно опускається, крекчучи поряд з малою на трухляву Соснову хто знає, кого віку колоду. Коли ж бере рук старого ножа з дерев'яною колодкою і починає здрати ним ще тонке лушпиння, дивне блаженство обвиває його душу. Він починає подумки молитися за цю дитину, що стала йому рідніше рідної, за її чисте, як йорданська вода, як сльоза небесне серце. Господи, пригорни її і захисти, думає, а повітрям розливається невидимий, густий і терпкий щем. З хати вибігає мама Соломія з плескою руками. Отче, що ви те робите? Як овидите, картоплю чищу, Отказує отець Андроній. — Але ж, отче, — вигадаєте, я не вмію чистити сі округлі штукенці, — трохи з лукавинкою питає батюшка. — Якщо навіть німець, як писав наш великий Піта Кобзар Тарас, та прочий неправославний народ уміє садити, а значить, і збирати сей овочто, то нам на благословенному полісі сам Бог велів і садити, і чистити, і споживати. Соломійка, що винувато було, опустила голову, не витримує величивої промови отця Андронія, і прискає у рукав. Розуміє, мама сваритися не буде, а їй так хочеться спитати, що то за риба така велика, що ковтнула праведного йону, чи далеко звідси земля хранська, і чи схожа на пастушку дудка, певно ж більша, яка своїм дудінням цілу сіну розвалила». Як не дивно, Соломіку не зацікавила шкільна наука до школи віддатись на поліг отець Андроній. Непосидюча, вона важко переносила уроки, все норовила спитати вчителя, часом зовсім не про те, що він розповідав на даному уроці. Запитань пан Казаміж не любив, чи за програмою, чи поза нею, а за неналежну поведінку, боляче бив лінійкою по долонях. Легко давалися соломійці незнайомі польські слова, та в ній сиділо бісеня. Вічно неспокійний дідечко й гудів, спонукаючи до запитань і до переінакшення, чужих слів веселий волохатий джмелик Колечить польський язык не позволям. кричав пан Казимир і хапався за лінійку. Остаточно ж пропало бажання вчитися після двох випадків